En glad och sund pornografi är någonting som efterfrågas på sina håll och författaren Bengt Anderberg tänker sätta igång och skriva, berättar han för Per Runesson. Min eh, pornografiserie om man ska säga så högtidligt är en gammal älskningstanke jag har haft i många år och nu i våras så var det en förläggare som är med att få vara med och redigera den och det tyckte jag alla tiders. Och du har eh, talat om att vi eh, bör ha Folkpornografi är det, det begreppet vi ska använda här. Ja, det tycker jag absolut. att Det är ingen tvekan om för det första att det finns ett behov av pornografi. Och för det andra, den som bjuds svenska allmänheten. Den är antingen så urusel som man kräks åt den. Eller också är den så dyr och tillgänglig. Så att det kommer säkert att fylla ett verkligt behov det här med en billig, billig och hyggligt, litterärt hygglig serie. Tror du att folk kommer att läsa den? Ja, absolut. För att man ser ju de, även de enklaste saker går ju som och Det handlar om samlag och sånt här.